Нічого ти не, жорстко промовив Плат, якщо ти сам порушиш тобою встановлені закони, воїни перестануть тобі вірити. Як потім вони йтимуть за тобою в бій, та ще й проти такого ворога, як Орда Ларі? Ти вождь, не забувай цього. Ран похнюплено сів і потягнувся до жбана з пивом. Перемир'я між воїнствами Рана і Лері закінчилося. Лері, який за чисельної переваги свого війська був оточений з трьох сторін підступним ворогом, уже сам подумував про продовження перемир'я. Він хотів розвідати найслабше місце супротивника і вдарити туди так, щоб ці боягузи не встигли відступити у свої краївки. Але прибіг агінець із городища Вепра, розповів про напад кровожерливих, лютих, жорстоких, ранових розбійників, про погром, вбивство, катування і викрадення чотирьох дівчат. Уключно зі сестрою вождя Ледою, і Ларі оскаженів. Він схопив мідний клевець, розвалив голову гінцеві, мимохідь розгромив свій намет, потрощив посуд, заверещав, завив, заскриготів зубами і дав військові команду до бою. Не встигли всі його воїни сісти на коней, як Ларі вже нісся на ворога, туди, де за його розрахунками мав бути ран. Сонце вже хилилося до заходу, тож ранівці не чекали нападу, бо хто воює ввечері, а тим більше вночі. Коли Ран вискочив із намету і побачив, що на нього мчить ворожа кіннота на чолі з розлюченим Ларі, він першим чином послав гінців до Лока і Лода, аби ті негайно наступали з двох боків на супротивника. У найшвидшому, який лише може бути порядку, бубни хай б'ють, як серце людини, що пробігла з усіх сил відстаню тисячу кроків, а дудки хай грають смертельну тривогу. Доки ранові воїни відступили і вишукувались у бойову шеренгу, степові вершники вбили і поранили кількох бійців, що не встигли озброїтися. Але далі хід битви вирівнявся. Ранове військо вишикувалося у дві шеренги, перша наїжачилася списами, а друга почала обстрілювати ворога з луків. Степовики трохи відступили і теж узялися за луки. Ларі з вереском вимагав наступати, але сотники вмовили його зупинитися і перешикуватися. Почалася перестрілка з луків. Лері вишукував свою кінноту клином і вже хотів подати знак до наступу, як із двох, західного і східного боків, почулися пришвидшені удари бубнів і зловісний свист дудок. Це наступали сотні лода і лока. Лері величезним зусиллям волі Притлумив лють і ненависть до цього викрадача непорочних дівчат рана почав керуватися тверезим глуздом. Отже, його оточили з трьох боків. Він дав команду ще раз перешикуватися і битися на три сторони. Після перестрілки з луків ворожі лави зблизилися і розпочалася жорстока січа. Ларі... Закривавлений з голови до кінського хвоста, розмахуючи смертоносним мідним клевцем, пробивався до рана. Ране? Ходи сюди! Зійдемося у двобої, якщо ти воїн, а не нічний злодій. Але ти втікаєш, боягузе! Ран же не мав жодного бажання ставати до поєдинку з Ларі а сидячи на коні трохи отдалік, за допомогою своїх кінних джур, керував усім ходом битви. Біля нього теж верхи крутився плат. Він тримав у руці дерев'яного, витисаного раном ще в городищі летючого пса, одного є, і домовлявся з ним про сприяння в битві. Ран, крім того, покладався на свій особистий військовий резерв із трьох десятків відбірних вершників, яких він по п'ятеро посилав туди в битву, де степовики почали брати гору. Завдяки цьому і на загал умілому Рановому керівництву степовики не змогли скористатися своєю кількісною перевагою і битва вирівнялася. Так тривало, доки геть не стемніло. А коли на небі з'явився місяць, обидва війська, не змовляючись, опустили зброю і розійшлися. Втрати з обох боків були жахливі. Як ран, так і ларі не дорахувалися майже половини свого воїнства. Ще одна така битва – «Я залишуся без війська», – сказав Ран Платові, коли йому доповіли про кількість вбитих і поранених. Цікаво, що майже те саме промовив і Лері, коли дізнався про свої бойові втрати. Тому ніхто не здивувався, коли наступного дня зранку з обох ворожих таборів на зустріч один одному вирушили верхівці з білими платинками на списах. Для перемовин. Від рани був присвітнений Плат, а від Ларі сотник Тук. Після перерахування всіх титулів обох вождів, Плат і Тук стали з'ясовувати наміри ворогуючих сторін. І одні й інші не хотіли більше воювати лава на лаву, бо... Це до добра не доведе. Винищать одні одних і все. З іншого боку, брататися Ларі раном не було жодних підстав, бо ворожнеча між ними аж занадто глибоко закорінилася. Тому посланець Ларі запропонував, щоб дві найсильніші військові потуги в степу розділили між собою край і селище, що платять данину, а згодом, коли Мир між ними переросте у дружбу, вони можуть об'єднати сили і разом піти на захід на поселення людей бика, які славляться великим багатством, родючими землями і працьовитою людністю для рабства.